kalean guztioi honekin, Erobero Irrati Saioan zaudete eta gaurkoan musikala. Eta entzuten duzu zuten bezala, ba, gaurkoan emakume berezi bat hautatu dugu gurera ekartzeko eta jakere uda hasten den, hori ba, sanertain, eta Janis Joplin izango dugu bidai lagun guzti ordu guzti honetan zehar. Bueno, eta goixo goixo hasi dugu udagiriotan eta ordu betetxo hau ere bai, ba goixotasunean eta indarpilo batekin ere bai pasatuko dugu. Egia esan gozata bat izanda saio hau prestatzea, ba Janis Joplin berriro entzuteko eta bueno, esan behar dugu bingoagatik ba, funtzionatu izan duela gure inguruko entzulei galdetzea ber nahi mm -hmm. zuten. Ez izan hemen noski ez digute e bat bidali, baina ikusten duzuenez zunez, kaso egiten dugu, eta gaur Janis jo plenekarri dugu. Hori da, eta, bueno, ba, jakin gozutan bezala Janis ere hogeita zazpi urtekoen... Ba, taldekoa. Taldekoa dela, e, ez, bada. Ba, bueno, oraindela, gutxi badirudi azkena, bai, zen zela e-miguen haurz. Eta bueno, baina gaurkoaian Janis, ba bueno, zaigulako gure ere, eh? esan egin zugu te main izan zen Janis, bai. Bai, bai, venga. bai, bai, bai Arin batean bai etz esan genuen eta bueno, ezagutzen ez duzuen ere bai, ba ordu bete honetan, ba beraren inguruan hitz egiten e, ibiliko gara. Orduan ba asteko beren nik uste dut eh Ba berea xiretaz hitz egitea izango litzatekela ez? Uh -huh. Nondi da torre, <laughs> eta jo Bueno, nik uste du toroa, jende gehiengoak ezagutuko duzuela dagoeneko baina, bueno, e, musika, bere musikaren zuta plazaroa denez, ba, bueno, enbentxe ez. Eta bera, ba, ba oianak ondai patu bezala, bera, e, texasen eh, jaio zen, bueno, ba, samar da, estatu batuetako oso zonalde, ba, bai tradizio zarrak <susurra> mantentzen egituzte, pluralde <susurra> batekoa, Eta bera, mila beratzi honda berroita jaio zen, eta ipetu bezala, ba, hogeita zespi urte txorekin bastelik etzen hil, mila beratzi honda Los Angelesen, ze, bueno, horrenguruan zuen pixkat bere bizitza bere azken urteetan, eta bere bagaur pixkat ezagutsera ekarriko dugun garaio horretan, ez? ziruro 60garren amarkada potente horretan. Bai, bere lagunek bere lagunetako batek esan zuen, ba, berari buruz hitz egiten ari zenean, ba, bere eriotzaren berri izan zuenean esan zuen, ba, pertsona autentiko bat zela, koete bat bezela ile gintzela. Eta bere puntu gorenean edo hile gintzele, esanberda, ba, bere karrera profesional arrakastatxua edo ezagunena, ba lau azkenenko, bere bizitzako azken lau urte e, eman zuela batez ere, e, bai... E, Rock and roll, blues e, hippie mugimenduan e, ikono bat e, bilakatu zen Janis Joplin, baina baita mugimendu feministan ere edo Berak oso diskurtzo aurrerakoia erakutsi zuen, ba, bere mugimendu bertako, ba akiden aurren. E, e mugimenduan aipatzen da ba garaioietan Oaindik, e, askotan gertatu den moduan ez, mugmendu sozial aurrerako iko arte horietan bab beste zapalketa batzuk ematen jarraitzen zirela. emakumeen ganakoa batez ere, ba, sexu askapen horretan agian e, bigarren maila batean usten zituzten emakumeak eta askatasun hori edo gizonezkoentzaakoagoa edo erakusten zuten, Eta janisek, ba, horren e, kontra, ba, pilo bate jardun zen. Bai, diskurtxi baina baita ere, ba, bere praktikarekin eta bere gunerokotasunarekin ere, bai. Da gero sartuko gara, ba, bire bizitza mugitu horretan egin zuen guztian. Bai, eta hori, ba, ipatzen ba, hori, oso modu, oso adin gaztetxoan, namaz ezpe urtetxorekin ja dagoeneko, ba, bueno, zorlako ba marginazio bat egiten hasizitzaien mm. institutuan, ba, ba vera bueno, piskat edo ziren haiekin <laughs> biltzen hasizelako eta beltzen laguntzat jotzen zutenez, ba, bueno, piskat baztertuta momentzeukaten eska, baina bueno, imaginatu, ba, ez? Texas besalako toki batean beltzen aldeko edo zer egiteak, ba, esan nahi zuen ja, bueno, beraien lagun edo Suposetzen dut berari ez ziola inolako ofentsa moduan hartu ez? Izan dapen hori, baina bai ekarri zion, ba bai institutoan eta unibertsitatean ere ba baztertua egotera. Baina, bueno, garkoan e, bere irautza eta bere indarreta, bere potentzia hori ezagotuko gurrokan rol eta blusaren bitartez. Eta, bueno, ba, jarraian dakarkigun bestea bestionekin agerian gelitzen da berriro ere. Zuzeneko abesti bat, bueno, zuzenean grabatutako abesti bat jarri dizuegu, ba, e, Alemanian grabatutako abesti bat e, mila bederatzerun da, irurogeita bederatzean. Ba, hil baino urte bat lehenago ez? Eta bai somatzen da indarra zuzenezko kontzertu oietan ez? Bai, bere potentziala ez? Eta bai, hori... Argi dago zebera zuzenan hasi zen, hori da. Ba, bera unibertsitate garaia eldu zitaionean, arteerrak ikastera zen Texaseko Austingo unibertsitatera eta bertan, garai horretan bertan hasi homenzen dagoneko Tabernarik Taberna, ba, agesten <gülsusur> <gülsur> eta bueno, ba, pixkat, ba musika zuen grin hori balarazen, ez? Eta bueno, ba, horresatunda Maize eh, Waller Creek Boys izan ibiltzen zela eta bueno, ez, hori izan zen Piskat, baina ja, guztia zizenean, esaten daire horra zizela eh, da, maluk, eh, edarian murgiltzen ere. Ez? Eta piskat, ba, nore itzi hartzi garen lagun egiten. <laughs> <laughs> Karina askoz, muxu bat. <laughs> baina, ba hori, mila beharatzion da geita, iruan, eh, San Frantziskora salto egin, ja iria handiago batetara, bueno, ba, San Frantzisko, ba ere, piskat, kulturalki ba, askozez gauza gehiago giltzen zienak ez, mugimendu gehiago. Eta bertan izan zen, ba, ondoren berarekin karrerantzea rehongo ziren musikari gehienak ezagutu zuen lekua, ez? Gen artean, Picpen, McKernan, e, bueno, e, Jorma Kaukonen, hor bueno, pila bat, ez? Eta baina gauza dare, gara horretan, ba, San Francisco ere iriandoiagoa izanik, ba, bertan ere drogen munduan... Ba, bai, azkenean 30. Irugar, 60. hamarkada estatuatuetan bai kontrakulturaren, ba, mugimenduan murgiltuta zegoela gustiz, ez? horrelako, ba, mm. eman ba, zen mugimendua askapen mugimendu potente hori, ez? Horren barruan ba azkenean, ba, horko Jipien Karavana Gustiaiek eta Loretxuak eta posible zela zen dena posible momentu hartan. Bai, bai, eta oso garrantzitsua ez, bueno, gainera, beno, bera izan da, barrokan rolaren lehenengo emakume aipatu edo goraipatu, mm -hmm. ez? Goraipen tutakoena. Hori <risa> <risa> da. Eta, ba, hori, ba, mugimendu, giro horretan ibiltzen hasi, hasi zen, jas eta blusa entzuten zen giro horretan. Hori da. Eta, ba, bueno, aipatu duan moduan nire ba, drogen historiarekin, badiru ba, di San Francisco eiritxe eta berbara gazte, oso gaztea izanik, eta bateko ba, tasunguzte horrekin topatzen, ba, bueno, oso oso modu ba, abandono modu batean sartu mentzela aipatzen da ez, eta hogeitamabos ba, kilo pixatzea eiritxeo omentzen. Eta, bueno, ba, izan zen pixkat, krisi momentu bat, non batean ba, neskazintza bilakatu berrero eta etxera itzultzeko, ba jmua izan omen zuen eta ere ba bueno LeBlanc, Peter LeBlancekin ezkondu berrentzuen eta bere gorasun etxea itzuli, baina Aranon eta Leblanek abandonatu eta ba lagundu berrean edo neskazintza bilakatu berrean badirudi ba ondoa fuerteago jo gure Janissik eta bueno, ba bere munduan jarraitza erabaki zuela. Eta, bueno, ez dakigu hori dela eta edo, baina ondorengoa abestia Cry Baby da, eta ez dakigu leblan ondorioz idatetako abestia izango teden edo ez, baina, bueno, goza ezazu ere, bere indarraz. Janis Joplin! Cry! You know she knows she told you Oh, I know she told you that she love you Much, much more than I did but I know she left you And you swear that you just don't know why To take your pain greener when you're looking at somebody else's yard but honey, if the real thing we're waiting for you at home I saw you did You know, I gotta go find my life I gotta go by find myself over in Africa Or over in uh, New York City Or over in uh, Olima Some place those cats are always wandered off to I never figured exactly where it was <laughs> I was going somewhere, man And I said, baby, don't you realize You looking for your life over there, honey You know where your life is tweeting like a goddamn fool right here for you, yeah. And one morning you're gonna wake up in uh, Casablanca, one of those fancy places, honey, you're gonna be freezing to death, man. Yeah? You're gonna wake up and you say, good God, Lord, good, good God, Lord. I just went off and left with that woman and that great big huge double bed, with a great big fur rug on top of it, no satin sheets, in What am I doing in Casablanca, man? I mean, really, man. One of these days that cat's gonna wake up and say that to himself. And when he comes back home, there yeah, just like the Capricorn girl I am, I'll be standing there waiting for you. Said, baby, I knew one day, honey, I knew, and I knew one day, oh, as you finally come on to me, honey, when you walk through my front door, I'm gonna be, be able to tell by the look in your eyes I say, good guy, that I man finally done got it. Lord, that I man finally done realize. So you can put your head on my shoulder, baby. Because I know you got some old tears to shed there. Yeah. So come on. Arrasko egin ostean, eta Leblankeri, ba, itxaitaz nazkatuta, ba San Francisco-era itzulitzen berriro ere gure janiz, eta aldiontan Chet Helms e, produktorearekin batera ere gintzuen bera Texasen ezagutu zuen baina, bueno, ba, berari esker Big Brother, Big Brother and the Holding Company taldera batu zen Oh, oh, yeah, oh yeah! Eta... Bueno, ba, bertan, asiera mantzioan esan duz daun pixka publiko publikoki bere karrera musikalari ez. Eta, bueno, ba, enjustu Chet Helms, e, ba, talde honetako managera zen, eta mila beratzen dairuroa eta seian bertan, ja, ba, talde honetan txertatu zen. Ba, esaten denez, jan iso sopozik ibiltzen zen e, San Francisco inguru hartan, ba, bere ustetan, bertan, horretan e, ba, aipatu dugun giro horreri, horreri eskerredo, Ba, bertan zeuen sorkuntza eskatasun hori, ba, beretzat oso garrantzitsua zelako, eta bertan ba, talde ziko deliko asko horren abia puntu izan zelako, ez? Eta hor, ba, esaten dute, ba, maiz kontzertuetan eta ibiltzen zela, ba, gara jarteako taldea ekin, ba, bueno, hien artean The Grateful Dead, Jefferson's Airplane, eta beste asko, The Charlatans, <laughs> eta horrela. Eta, bueno, ba, bera la kontzertu garrantzitsua netariko. Garrantzitsuentariko bat e, mila abertzen dahirurogeita zazpian Monterreieko festivalean eman zutena izan zen, eta bertan ba garaai hartako musikari garrantzitsu asko eta asko bildu zien oien artean Jimi Hendrix, de and the Papas, Jefferson Airplane hel naipatutako Auutiz Readin eta dehu besteen artean ez. Eta esatudu denez, ba, bueno, e, mankizunura edo festivalura grabatu egin zuten, eta beraien kontzertua ezin, ezin izan zuten grabatu eta berriro ere jotzeko ba, eskatu zieten. Eta esaten denez, ba, berak janisek abesti bat abestu zuen, Big Mamaren Ball and Chain abestia, eta esaten dute audientzia guztia... Ba flipauta utzi zuela. Eta bueno, ba entzengo dugu zein izantzena beste hori eta ea zuei ere hain flipauta dogten dizuen. to I felt it's got to be the ring. Some grabbed a hold of my daddy, felt to me, honey, love, oh, like I'm born to see you. I always wanna hold on to I was wanna go that the way found time yeah hey. i like cuz i all all this just can't be a baby Batean moztu da, ola? <risa> <risa> bueno, ba, lehen esamezala telebistaz eh, abestia hubota eta, bueno, ba, mundu guztia ba, ozabalik utzi zuen janisek eta hor duan txe agertu zen garaian ere Bob Dylanen produktorea zena, Albert Grossman, ba, beraiek eh, kontratatu nahian, noski, ja behin arrakastaukita. Eta hor, ba, eh, taldea, The Big Brother and The Holding Company eh, Albert Grossmanen zuzendaritzapean daritzapen asizien ibilbidea Baina, esaten denez, baur gatazkatzua batzuk egon ziren, baisatu ba, zelako dagoneko janisek ba, eklipsatu egiten zuela eta aldea, airea, airea. eta berari garrantzi gehiago emanaten asizioten mediatiko baita ere, eta bueno, baur, ibizien, mila beratzi egon da irruo gita sortzian, Nueva Yorken e, grabatu zuten, beraien lehen diskoa Albert Grossmanekin, eta janiz jau diskori kaleratzarekin batera harrakasta guztiak jasuzuen, ba, ete-betean berari zuzen duta, eta, bueno, ba, orduan izan zen pixkat prentxa guztia, eta presioa sartzen hasi zenean, eta ere ba, esaten zuen beste estilo bateruntz soulagoa, e, blues gehiagorekin, eginezuela ez, ba, bere... Ba, bueno, Bera gainera jarretzai zen Bessie Smith, Billy Holiday edotar, eta Franklin bezalako ba, intzin dariena, ba, onerare ekarri izan ditugunak. Eta, mm -hmm. eta bueno, ba, baiada erabaki hartzea erabaki zuen, eta Albert Grossmanekin batera alde intzuen Big Brother and the Holding Companytik tiktik. Eta ba, pipa batean, urren gurtean, mila eratzien da irurita beratzean, taldekide berriak bilatzen hasi, eta hor sortu zuten Cosmic Blues Band berria. Bai, aipatu ipatuko da ere ba garaik guzti hauetan ez eh janisek ba ibiltzen zen e, mugimendu guzti hauek ba nolako indarra ari ziren ez e, mugimendua adibidez eh aipatu dugu ba, bueno, kontrakulturako ba, talde hauek ba, bai seksualki e, zalantzan jartzen zuten garaiera arte ba, erakusten zuten eredu sexuala eta, bueno, hau ja, pixkat e, pertsonela izan diteke horren aipatuko dudana, baina janisen bizitza aztertzen astengarenean e, askotan, ba, pixkat e, bere ekseso edo ese gehiegikeria moduan erakusten dituzte ba seksualkiberak ere hartu zuen jarrera ireki hori, ez? Ta pizkat e, ez dakit ze puntutaraino eh morbo bilaketa horretan jarrenei dugun suburbiotan eta, ez, e, ondoratuta egongo balitz bezala eta toki askotan irakurri dezakegu, ba, janiz Janis sexuari eh edo, ez, e, zela bueno, drogekin izan zitzak kontuak eta badakigau gerora ba, berri heriotza nola eragin izan zen, hori aparte utzita, e, seksualki berak ematen ari zen e, ba, aurrera pausu hori bai e, maila sozialean eta azkenean publikoki ki ez, erakusten zuen, ba dibidez ezaguna egin zen, bere ba, lagun edo kide seksual horietako bat, ba pegika serta izan zen, eta emakume honek gerora, ba liburu bat idatzi zuen, ba jen isekin izan zuen, maitasun eta sexu erlazioren inguruan ez, Eta orain dikere, ba, jarraitzen da esaten hori ba triangulo amoroso nazkagarri Bueno, naskagarri ezbarkatu baina. Osa, e, oso txarra zela berarentzako, eragin negatibo pilo bat izan zuela. Eta, ez, e, nork jakin dezake hori beraiek baino, zenei dut, m, agian berak, bueno, agian, espero dut, asko gozatzen zuela horrekin, ikasten ari zela, ba, gauza berriek asko sufriarazten zaituzte, ez, ba, pausuak... Edo, ez, jende baten aurretik zoa zelako, eta ba erlazio amoroso lesbiko bat erakustea, gara joietan publikoki zaia zen, agian horrek ematen zion min, eta ez erlazioak berak, ez? Ordan beno? Bai, beno, bai, badago horrelako deskripzio bat e, e, berari buruz, eta, beno, e, Clarisa, ba ere, ondo esaten dudan, E, mu, las mujeres que corren con lobos liburuan mm -hmm. aipamena egiten da Janis Joplineri eta bada ba kapitulo bat non aipatzen den azkenean eh más ba dakit e, animaliak edo bueno o e, baitua jendeaz baitua sentitzen denean, ez? Horrelako e, ba kontrakulturaren historiarekin eta bai emakumeen kasuan askoz e, deigarriagoa edo aipagarriagoa de la ez tailani sen jarrera bizitzarekiko bai da pixkat e, ba, norbait lotuta, lotuta sentitu edo e, den pertsona batena eta hori askatzeko <coughs> ba, e, sentimenduak edo sentitzera bultzatua senti, e, behartua ikustentzun <coughs> bere burua ez orain <coughs> limiteetarara <coughs> era matea, ehs, eta bai, pues bideo horretan, ba, azkenean referentzialitate bat eta irautza txiki asko bai. in zitutzen e, horrelako mugimendutan zegoen jendea, ehs, eta nik uste gutez akaso, bueno, lena aipatu duguna, ehs, gabe naita, bos, bai bilakatu direla irautzaileak et, beraien jarrerekin, ehs. Horea da eta tarteko, ba, lena aipatzenuenez, gara hortan Ba bueno, zebien, giro guztegatik eta drogak eroinaren apogeo guztia, ez? Ba bueno, vera hartantxe gaineragun bueno, orain ehitza idena ginenan, ez? Ba, blues Bandekin jaizu arrisko mailera iritsi zenean eta horri bilitzen Europan maila izugarrezko girak egiten eta ba bueno, eroinarekin Kristonen gantza ere eta bueno, ez? Giro guztio horreran eta Kristoen jarraipen mediatikoa zeukan, Janisek. Mm. Eta esatzen dute ez, maize be, bere elkarrizketetan ere, beraia momentu aztean, nik du, sobrepasauta ere bai, ez? Bai, astentzela bere bizitza portxonela, ez bere sentimendu eta azizketan. Eta, ba, bere seksualitateri dago ere, ez? Ba, maize esatzen dut zela, goita larrua portxonekin larrua jodudut estenatuki gainean, baina gero etxera bakarrik itzuli naiz, ez? De. Eta... Sagit ba, bueno, gero ere aipatzen zuen, ba, inbeste katalogatu nahi izatzen bisexuala zela Vai. edo homosexuala zela, berak esatu zuen pertsona sexuala zela eta kitjo, ez? Eta ah. pixka, ba, nik uste duzen zentzeretan uzten zazue pakean eta Vai. eta batzutan ere pasauta esatu du beia. Horri nahi du zuten karnaza hori eta, ez? Eske azkenan ere bai, ba, ikusten da hor hit e, hoietan ez ze gogortasuna, ez? Ze denbora guztian e, badukazun begi bat edo mila begi zure gainean ikusten egiten ari zaren guztia eta ez bakarrik komunikabiden aldetik lehen hasieran aipatu da moduan baseten ba zen ez e, garai horretan e, ba hipi mugimenduak berak ba, itxura txarra edo fama txarra zuela ba, emakumeak e, gaizki tratatzen zituztelako zeren ba, bueno hemen e, aipatzen da testu batean ba e, emakumei deitzen zieten zarrak edo txatiak, eta ba, gero, ba, beraiek ziren oraindik ere etxeko lanak egiten zituztenak, aurrak zaintzen zituztenak ez, ba, besteak parrandan jarraitzen zuten biterten. Horten, ba, beraik ere, e, janizio plienek ere horren kontra jozuen e, ez, eta ba, esaten da, garai horretan, e, mugimendu feministak indarran handia hartu zuela ba, kontrakulturarek, kontrakulturak zeuzkan rol sexualak kuestionatzen ere bai, Ba, pixkat janitzek egin zuena eta honek ba, ere ekarri zuela, Gerora ora aurreko nesta baidatu genuen ba, pilularen e, lorpenera edo, garaian lorpen moduan ikusten zuela mugimendu feministak eta horrek sortu zuela ba, askatasunan dia emakumengan ba, lehenengo aldiz, beraiek eukirretu zitzaketelako, beraien bikote sexualak ez, beraiek zeukatelako botere hori ere bai edo eta bueno, ba, janitz joplinek ere bai ba horre bere jarrerekin naita nahi gabe ba asko eragin zuela finean errebelde indarraren ikurrez apallaniz permi <hum>, mm, <Cosmic hums> blues os <usta? Yeah. hums> gariz zuretzate garirentzako moxu bat eginen ikusten ja arinbatean eh Janisen bizitza pasaten hasten zarenean eta ez baldin bagara sartzen ba, lehen esan bezala morboa eragiten zuten gauza guzti hoietan suposatzen dela esagula interesatzen jakitea zeintzuk los bajos fondos de Janis ba ez ja bere karreraz hitz egin eta 4 urtetxotan bertan ba, bere heriotzaz hitz egitera gara, ez? Hori da Lenez ni ere irakurtzen gabeitzanean eta hitz egiten Janisen, ba hemenгез kristotan datu pila baina eske kontutan hartzen laur urtetan gertatu zitzaiola guztia hau. Right. Eske sentzen zen kristen identitatea dekin right. baina mm. ainazkar ez amaitu zen hori berbada horrek ere kristoen ikurru jakatzara mandu ere, ez? Berba mm. bai igual gaur egunean besteek egongo balizgure Janis batzen hain bestera inuko izango Euskadot. Mm. Mm. Iki gongo balitz Kontzertu txaba Ez bueno, behor Beste ikur izan zen Kontzertu aietako hori Bereriotza baino urte bat Lehenago enjustu gian bantzuen izan zen Bederatzion gairo eta Butz tokeko Festival garrantzitsu Makro kontzertu eta Festival bat minaskoz gehiago izan zen ez ura Zerokeri ura Ino, ginen bertan egon, baina denek ezagutzen dugu. Bai, ba bat, zirudena, benetan, munduari bire eman, eta beste mundu bat e, sortuko zutena, eta, bueno, izuarrezko irudiak e, utzizkigunak, ez, historieneko. Hmm. Bai, eta, ba, esan duzunetik, orain txebertan igustu torrekin erabat lotuta ez, ba, bustokek sortu zuen eragina, janisek, ba, bere musikari buruzez, e, esaten zuena, gazteleraz dago gero itzuliko dugu, baina honela esaten zuen janisek, si consigues que se pongan en pie cuando deberían estar sentados, que suden y se agiten cuando deberían estar guardando las formas, que sonrían cuando deberían aplaudir con toda corrección. Yo me imagino que si consigues cautivar a cierta gente a la que toda su vida se le ha dicho lo que tiene que hacer, gente demasiado joven o que tiene demasiado miedo a lo que sea, creo que en cierta manera les pones a funcionar el cerebro, Y les haces pensar que a lo mejor pueden hacer algo. Para eso es el rock and roll, para darle al interruptor y hacerles ver que hay otras posibilidades y que es una tontería no probarlas. Puede ser que no consiga ser feliz, pero menuda jodienda es no intentarlo. Es como suicidarse nada más nacer. ¡Qué y locura! De, ¡Qué y locura! De ¡Qué de locura! ¡Venga, ven, uh. uh. estudian! ¡Danta, danza! ¡Micrófono oh, a cairean! ¡Es <risa> que ricasco! ¡Gomendate, gatik! ¡Ni, es que...! ricasco gomendate gatik nos estamos soltando la melena! <risa> ¡Voy, vein! Me ¿Sudando la gota? Voy. ¡Ah, voy a estar, ¡Me caches a la mar! ¡Ay, <risa> mamá! ¡Qué poderío! Ya, es que... ¡Ah! ¡Has podido un gabe! Bueno, va... <risa> ¡Esa me está la... <risa> Bai, zoratu gara, Bustakeko eh? energia eritxiz da egu. Onarte, onarte. Gutxi falta. Guri, gutxi, gutxi, gutxi, gutxi ja, eta eltzantza egu buztok atope. Atope, atope. Agurrakostean poliamor, hori. <risa> hildoan, hildoan, guaz. Bai, hori da. Ba, bono, lehen ez tala bertan ere, ba, berriro ere jotzeko eskatu zioten abestitariko bat izan zen. Hau, Nola ez. Nola. <risa> Eta, bueno, ba, horren ja, ba, hori berari ere benajipi guzti hori atope sartuta, ba, hasi zen ba, bere taldea, bere bandak ez zuela nahi sogi profesional utxak izatea, familia bat izan <susk> da, zirela, eta, bueno, eta, baina giro, pixkat, e, ba, kutxatuaz egola, eta, ba, bueno, e, brasilera aldegitea erabakizuen, egin. Ba esan momentu bat ez bada txiki bat behartzuela eta lagun batekin batera bara rio de janeirora aldegin, han njauteriak zirela eta aitzaki hartuta, eta bueno, behantxe ba, David Newhouse, <laughs> ez dut zen. Bae. Nire familiako... Zure familia etxe, etxe barrieta. <risa> <risa> <risa> <risa> newhouse. <risa> Newhouse-en. <Ayama. risa> newhouse <du>. Eta berarekin, <risa> ba, bueno, ez dakit berrasil darra izango tezen, izan hau edo, baina bueno, bertan ez dutu zen mainzat, eta bueno, ba, guztiz maite min du, eta ara, banora, oianera bidaia egitera jontzinen, biak, zeinbat bat, hilabetez, baina, bueno, ba, iritsi zen garaia ere San Francisco itzuli, Eta bertan ba, berriro ere ba, musikan sartzera ba, agombidatuz zuten, ba, ja, mila beratzen da iruro egitea marrazitzen ari gara. Eta, mm. bueno. Eta hori da, ba, urte horretan Perl diskoa grabatzen hasi zen, Perl bere ez izena zen, horrela deitzen zuten Janis Joplin lagunen artean, Eta ba, diskori grabatzen ari zela, esan berda, brasilere egin zuen bidei horretan, baitare ba, diskonektatzeaz gain, heroinaz e, desengantxatzea elburu zuela, lortu zuen, etorri zen e, nahiko garbi, alkohol ez, ez baina heroinaz bai, bueno... Bueno, eta arduan, ba, e, ba, diskoak grabatzen hasi zen eta egia da ba, gara joietan bere lagun guztiek eta ezagun guztiek komentatzen zutela nola oso oso motibatuta zegoen diskoaren e, grabaketarekin, e, izugarrizko abestiak e, grabatzen hasi zen eta bueno, bera oso, oso oso pozik zegoen e, diskoa primeran zijoan grabaketak. Eta besti bat, garra bat zeagelitza zitzaioen bezperan, ba, ospatzera atera, pote batzuk hartzea joan, bueno, ipatzen dago horrez, ba, da, bera mediatiko kire zeukan bumorrekin, ma imaginaztazue bere eriotzak zer suposatu zuen, eta horren inguruan manik uste dut kulebroi, milaka kulebroi asmatu zituztela. Baina herraipatzen da ere, ba, bere orduko bikotekidarekin bronka ukizuela, bere len aipatu duzu lengo lagun horrekin. Neska, ere ba sentziola jongoztela. Bueno, ba or ba, bai, azkenan gertatzen dena, eh? Alrebestua zibilea dira, eh? Spekulazio pillo bat. Pilaude, gauza da, ba bere batzuk hartze atera eta urrengo egunean ba, bere hoteleko gelean ba sobredosia batekin topatu zutela, heroina mm. sobre, sobre batekin. Hala ere, e, bueno, bere eriotzak ere espekulazio asko ekarri du, ba, batez ere hori hain garbi zegoela jakinda gara joietan, ba, gero egia da, ba, e, bera hilda aurkitu zuten gelan ez la aurkitu ba... E, eroina txutatzeko erabiltzen ziren e, jeringak ez ezituzten topatu gela, norduan ea ba, norbaitekin zegoen, e, gero ere bai esaten da, ba, gara jorretan e, jonkin artean ba, eriotza pilo bat egon zirela eroina oso puro bat e, banatzen hasi zielako, bueno, espargunazio asko, baina egia dena da tristesian handia ekarri zuela bere galerak ez, bai pertsona bezala bai ba, guretzako azken filan heldu zaizkigun abesti hoien sortza ibezela, ba, peneizu Eta neretat, ikaragarrina da, utzizuela prestatuta bere eriotz osteko festa. Habai, kris, hori kristona da. Eta hori da, puntazo bat plantatuko dogana. Ba, ba, testamentuan 2000 dolar usten zituen ospatzeko, eta bere hori da, eta ba, polit polita lagunpile bat marihuanazko browniak banatu zituzten. Hori da, <laughs> Eta be, e, ospatzea. Baina, eh? e? Zerrobe, zerrobe, zerrobe, zerrobe. Ba bai, ba bai, zeren, bueno, ez? Bat ristea da, baina ospatu gara da, hemen geratu garen guztiek, ez? Ba hemen geratzeko aukera izan dugula, eta... Eta berarekin kompartitual izana momentu da, asko, ez? hori askotan azten da, ez? Horidea, horidea. dut, janin izan abestiak guzti homizitza momentu garrat ziren batean egundiela, ez? Bai. Eta oso abesti eta indartxu eta, ez? Eta bat guztia, ez? Bai, bai, bai eta aurreko generazioarentzat ere akaso bereziagoa bai, ba, bueno, ba, izan zen markatu zuen ba hori, ez? Etengabean ordu guztionetan zehar eh, aipatu dugun kontrakultura eta ametxe egitearen eta gauza kaldatzaren historioa kutxoa da, daukalako, ez? Abeslari hau eta bere abestiak eta indarra, ba... Ameslari izatera gombiatu zaituzte lako, ere? Hori da. Eta bueno, ba, denbora ia gainan, betiko lez? Mm -hmm. Horri da, ez dakit, amestu, genak, amestu, eta, eta goztatu, Danis Jumlin, eta horri da. Mi am Bobi Maki, horren esterake, horrengo esterarte, musu, musu. Ata, bueno, horrela eh? aiake ez, beti, pago saludar? Saludar, saludar. Bai, beno zoriontzen dut agurtzane. Zorionak? Eh? Bai, zorionak, nirek badriakoa. Zorionak. Horrengo <risa> esterarte, musu, musu. Gonekinero, bero. Ata, <risa> benrurx. <Aida. risa> Waiting for a train When I was feeling news faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam Just before far rained And rode us all the way to New Orleans Rappin' time, I was holding up, I man We sang every song that driving new Barkatu horrola moztea baina eske bakarrik zudarekin nik bai saludo bat, iniri. Zeren abesti hau esaten zenutena Janisek puntu asko karriz kigula, hau da guretzako puntu garrantzitsua eta zike, inirentzako.